او مخ جلوی دی گلاستاد مخ جلوی دی استاد مخ جلوی دی گلاستاد مخ جلوی دی نو ر شما کا دی وی دی استاد مخ جلوی دی گلاستاد مخ جلوی دی استاد مخ جلوی دی گلاستاد دی زما کاس مال چرتا وو او انسان چرتا یا رسول الله زما یا حبيب الله زما يا رسول الله زما يا حبيب الله زما غرنا دريا بناچا منو ناخ بخشيدي استاد مخ جلوي دي د مخ جلوي دي استاد مخ جلوي د مخ نور دیکھا سپوگ میں ستوری دی شما کا ڈیوی دی ستا دمخ جلوی دی گلا ستا دمخ جلوی دی ستا دمخ جلوی دی گلا ستا دمخ جلوی دی یہ چرت جبرائیل وہ چرت میکائیل یا رسول الله زمایا حر بلا زمان دیری پرختی دی پا قیام رو کسیچ دی دی ستا دمخ جلوی دی گلا ستا دمخ جلوی دی دیری پرختی دی پا وقيام رو کو سجدي دي استاد مخ جلوي دي ګلا استاد مخ جلوي دي استاد مخ جلوي دي ګلا استاد مخ جلوي دي نوره د دي شمع کاډلی دي استاد مخ جلوي دي ګلا استاد مخ جلوي دي او استاد په مخ پیدا دي ټولتا باندې فدا ټول اوه <muchas> طا پلمخ پدا دی ټول تا باندې فدا دی ټول یا رسول الله زما یا حبيب الله زما دل ته حل تلا مکان کی ستا دای شي قسی ستا د نور جلوی دی ګل ستا د نور جلوی دی نور د کس پغمستوری د شما کډی وی دی ستا د مخ جلوی دی ګل ستا د مخ جلوی دی اوستاې پ پوره نه شو ټول چا دخکاره یا رسول الله زما یا حبیب الله زما هر زمان کی استاد حسن ترانی دی استاد مخ جلوی دی گل استاد مخ جلوی دی استاد مخ جلوی دی گل استاد نور د کس پغمایستوری دی شما کاډی وی دی استاد مخ جلوی دی گل استاد مخ دی او زم احمد زمان غم جن غمجن جران سول الله زما یا حبيب الله زما زو یا من تو ان شاعر او استاد متحید رانی دی استاد مخجلوی دی ګل استاد مخجلوی دی استاد مخجلوی دی ګل استاد مخجلوی دی د ور دک سپو مې ستوري دی شما کډی وی دی استاد مخجلوی دی ګل استاد مخجلوی دی, دی, دی, دی, دی استاد مخجلوی جلوی دی گو لازتا دمخ جلوی